Dennis Joplin, crybaby vel kívánok, jó estét, marton éva vagyok. Ma esti vendégünk Német Kábor író, forgatókönyvíró, szerkesztő. A belső közlésben eddig publikálatlan írásokat kértünk szerzőinktől. Német Kábor most egy készülő regény egy részletével, részletéből olvas fel. A műsor ugyancsak fontos eleme a zene, amelynek kiválasztását is vendégünkre bízzuk. Sokszor ez több, mint pusztán zenei élmény, Kiegészít, értelmez, lehet a hitvallás része is, ma este a zene is főszerepet kap. Tartsanak velünk abból a zenei válogatásból, melyet nem csak válogatott, de a sorrendjét is német Gábor állított össze, most hallgassuk meg a Csókolom zenekartól az Elmúlik számot. felemelő az egész Olyan szörnyen érzem magam Olyan szörnyen, szörnyen jól Itt rossz most de elmúlik Meg a mindig más is elmúlik És a nagyon rossz is elmúlik És a nagyon jó A is, olyan felemelő az egész, olyan szörnyen érzem magam, olyan szörnyen, szörnyen jól. A belső közlés vendége német káporíró. Annyira fontosnak tartom azt, hogy milyen zenéket válogattál is, hogy hogyan építetted föl a dramaturgiáját a zenéknek, hogy azt gondolom, hogy kezdjük most kivételesen rögtön a zenével. Elsőként a Csókolom zenekar Új Zsuzsi Svenót párosnak a elmúlt című számát hallgattuk, amelyet a Balaton zenekar játszott, aztán földolgozta az Európa kiadó, és akkor rögtön fejestugrottunk abban a 80-as évekbe, amely azt gondolom, hogy annak az alternatív szubkulturális világa, neked is a fontos eleme volt az életednek. Milyen... Igen, hát az a helyzet, hogy uh, szerettem volna, ami igazán úrrá optimista indulva kezdeni. Én, szerintem is ez teljesen rendben van, tehát uh, valóban egy, egy elég fontos eleme volt a, a zene ennek az évtizednek, uh, mint mint egy olyan hely, ahova bármikor el lehetett menekülni. Tehát a, valahogy a korai élményeim is ezek voltak. Tehát a 70-es években kezdődnek, a 80-as évek abban az értelemben, hogy még a gimnáziumban szocializálódtam úgy, hogy hát, hogy a zene, ahogy az új Zsuzsi is énekli, az, az gyógyír tud lenni. Tehát hogy ilyen viszonylag rendszeres program volt az, hogy hogy elmentünk a fejlvári útra a Weiser nevű barátomhoz, és rongyá hallgattunk bizonyos lemezeket, tehát többek közt a Janice Joplin, akivel kezdődött a műsor, a, az egy ilyen lemez volt. Ugye lehetett volna, csak hát lehető akkor mindenki fölvágja az itt, hogy mondjuk kizárólag a 27-es klubból válogatok, tehát az, azon zenészek közül, akik 27 éves korukban haláloztak el, és eléggé komoly nyomot hagytak a a rockzene történetében, mindenki nyilván tudja a népsort nagyjából, ugye még becsúszott ebbe a klubba itt most az Amy Weinhaus majd később lesz róla szó, de hát ott van a Brian Jones, vagy Jimi Hendrix, vagy Kurt Cobain, szóval voltak páran elég érdekes, exkluzív csapat, de hát ezt nem akartam ezt csinálni, és azt gondoltam, hogy inkább, inkább olyan nőket hozok, akik a polgári <gül> létükön kívül bírnak egy fajta fényes alteregóval, a, a, a, akik valahogy t -többek, t többek ennél a polgári személyénél. Azt mondtad, amikor még igen, korábban beszélgetett, ilyenik ikonikus figurákat hoztál. Igen, és, és azért is gondolom, hogy nőket fog hozni, mert ez egy ilyen remény, reménytelen ország ebből a szempontból szerintem. Tehát egy ilyen egészen szomorúan bagszagú vagy egy barátom kedves kifejezését... Idézem, és a konkrét aprópó pedig azt, hogy egy Kerényi nevű úr összeállított valami bizottságot, ha jól, ha jól olvastam, akik majd megmondják a tutit a, a magyar kultúráról, és ő maga is árókodó módon úgy fogalmazott, hogy kiválasztották azokat az úrakat, akik erről dönteni fognak, és akkor hát szóval ez gyönyörű ez önmagában is szerintem példaértékű, úgyhogy csak azért is megpróbáltam csak nőket hozni, hogy mennyire sikerült ez nyilván a, a a, a véletlen majd befolyásolja, hiszen van olyan szám az én is amit férfiak és nők is elérnek és nem tudom pontosan, hogy sikerült-e ebben az esetben is a nőt választani, de ez majd kiderül, legyen nekem Aha, is meglepő. A következő fantasztikus nőpet is Smith, A Because the Night. Baby, as I am, pull me close, try and understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed. közlés mai vendége, német Gábor író, és arra gondoltam, hogy a zenéket egy picit így időben oda-visszaugrálva válogattad, hogy hasonló, mint ahogy írsz. Tehát, hogy egy-egy zene, egy-egy előadó, mint hogy emlékeket villantana elő, tehát most éppen a New York kép jelent meg, az írásaid is valahogy ugyanezekből az emlékekből keverednek elő. Hát elején így még nem gondoltam, de nyilván, nyilván hát egy, egy ugyanazt csinálja. Csinálta ezt a listát, aki a szövegeimet, tehát én abszolút érzelmi a a én ezt totálisan dilettán, és ugye az, azt választom, amit tetszik, és kész, egyáltalán nem értek hozzá, ennek talán egyetlen pozitív hozadéka az az, hogy nincsenek skrupulósok. Tehát, hogy mondjuk valószínűleg meg könnyen előfordulhat, hogy orbitális gicsnek örülök meg, mint ahogy az is, hogy, hogy, hogy, hogy ezzel ellentétesen éppen valami olyan tetszik, ami ehhez képest a pólus másik, másik oldalán van. Tehát, hogy ennek miközben van az íráshoz, vagy ennek a fajta ilyen válogató vagy mozaikszerű emlékezésnek, azt igazából. Nem tudom, az biztos, hogy, hogy a, a regiszterek váltását az szeretem mindenben. Szóval szeretem azt, hogyha az első látásra nem, nem egyértelműen összevaló dolgok keverednek, ott mindig keletkezik valami, valami furcsa helyzet, valami zavarba ejtő, de jó értelemben. Szeretem ezeket a helyzeteket. Hosszú-hosszú évek óta írod a készülő regényedet, talán hét éve, a rát, ami hmm. eleve izgalmas, mert egy Bájron naplóból hoztad az idézetet, és aztán a byron többször előfordul. Számomra az is érdekes, hogy több helyen megmutattad az írásaidat. Tehát ősszel a Pepitaúfiléban volt felolvasó este, de jelent meg több helyen nyomtatott verzióban is. Van, aki titkolja, aki nem mutatja, és van, aki valamiért szereti azt, hogy a közönséggel találkozzék. Hogy neked az fontos, -e, hogy a készülés pillanatában ez kapjon valami visszhangot, hogy megmutathass, hogy esetleg még változtass rajta. Ez nem igazán koncepció, és igazából nálam majdnem, hogy ebben az esetben lehet, hogy pont fordítva lesz, tehát lehet, hogy sok-sok részletet megmutattok, de sose lesz be a regény most már, mert hogy ez már nem is 7 év, hanem tíz, de ez persze egy borzasztóan félrevezető, mert a, ez egyáltalán nem úgy néz ki, hogy én írom konkrétan folyamatosan tíz éve ezt a könyvet, hanem pont az ellenkezője az van, hogy nagyon ritkán írom, Szorong, tehát óriási az... hossz, hosszú időszakok maradnak ki egyszerűen így élek. Tehát soha nem éltem úgy, ahogy illik egy író. <gül> igen, hogy a rendesírók szoktak, tehát, hogy bezárkozva valahova, és semmi mással nem foglalkozva. És mindent ez alárendelve nem ilyen alkat vagyok egyáltalán sok, sok mindent csináltam, és ezek közül az egyik a, az írás. Azt talán nem mondanám, hogy nem a legfontosabb, de ez nem látszik ezen a fajta szerzetesi elkötelezettségen. <gül> szóval... De várnál vagy tudnál úgy írni, hogy elvonulsz, mert, hogy tudom, hogy tervezted is, hogy hát életem, a leghossz... egy ilyen alkotói szabadságra. Aha, hát igen, ezek námi ilyen 7-8 napok szoktak lenni. Talán a leghosszabb idő, amit töltöttem egy szöveggel, egyfolytában az 4 vagy 5 hét volt. Úgy értem, hogy, hogy saját szöveggel mert mondjuk pont most az elmúlt óban nagyon sokat foglalkoztam egy, egy kézirattal, meg Otár Péterre készülünk egy bemutatóra, és azt, azt, azt azon több hónapja dolgozunk azon a szövegen nagyjából folyamatosan, tehát ez, ez mondjuk kivételt talán. Rubin Szilárdnak az apró szentekéből írtunk színdarabon. Itt folytatjuk, de előtte hallgassuk meg a Trabantól, az itt van, pedig senki sem hívta számot. Pedig senki se. hallottak egy számot az Eszkimasszony fázik című filmből, és ha lesz idő, akkor még a filmekhez is visszatérünk, de most térjünk vissza, hogy mekkora ez a mormotanyara idő, hiszen ez valamilyen módon a létről és a nagyon rövid létről szól. Hogy milyen hosszú ide a, a történet? Nem, tehát, hogy ebből te jelezni kívántad a címbe, ha én azt jól értettem, hogy ez egy nagyon... Piciám, de nagyon sűrű létezés Igen, igazából ö, akkor mondja Byron ezt a mondatot, illetve a kontextus ennek a szövegnek az, hogy azon elmélkedik, hogyha levonja az életéből a zívás, evés, alvás, felöltözés, levetközést, akkor a, a downright existence, tehát, hogy a, a tényleges, vagy a való, a tulajdonképpeni létezésre maradó idő az annyi, mint egy mormotának a nyara, és ez nagyon megtetszett ez az, hasonlat. Abban az értelemben van köz az időhöz ennek a könyvnek, hogy kinagyít pillanatokat. A, az, aki beszél ebben a könyvben, annak a foglalkozás az, hogy helyszínkereső, filmekhez keres helyszíneket. Itt konkrétan egy egy uh, commerce-gics uh, határon mozgó uh, vámpírfilmhez, vagy vámpírszerű filmhez keres helyszíneket, ott az a fikció, hogy a Byron nem halt meg, hanem amikor Shelley-vel együtt, és Mary Shelley-vel uh, eltöltöttek uh, néhány hát, és a Frankenstein című szöveg megszületett, akkor ott tulajdonképpen történt velük valami, ez a film fikciója, és Byron azóta is él. Uh, most ez a filmhez keres a főhős, helyszíneket, és az ő speciális tulajdonsága pedig az, hogy olyan fotókat csinál, ahol megvárja, hogy valami történjen, valami olyan történjen azon a helyen, ami föltárja annak a helynek a természetét, tehát, hogy olyan pici, apró momentumok tágulnak ki az érzékelésben, amik hirtelen elkezdenek a számára legalábbis sokkal többet jelenteni, mint az az apró akció, ami éppen lezajlik. És ilyen mozaik szerűségekből áll össze a regény nagyjából. És akkor megkérlek, hogy olvast fel a regényből a kell hozzá. muszáj mondanom valamit Mondjál. hozzá, mert nem lehet érteni, ez a vége fele van, vagy lesz a könyvnek, ha egyszerűen fejezem, Biarizban játszódik, ahol ő az egész könyv alatt keres egy helyet, ahol a film utolsó jelenete játszódik, vagy megtörténhetne, és a így kerül végül is a francia tengerpartra, ahol megtalálja számára ideális helyszínt, és itt van egy furcsa viszonya, alakul ki egy, egy olyan arabbal, aki, aki a parton lakik, és abból él, hogy drótból pici figurákat haj, és Arról szól ez a jelenet, hogy amikor ez a viszony kiélesedik, ő úgy gondolja, hogy, hogy meglepi ezt az arabot egy, egy nagyon egy fantasztikus reggelével, amit a közeli szállóból vittet oda a partra. És akkor ennek a történetét fogom felolvasni. Lassan kinyílt a strand WC-nek ajtaja, az arab lépett ki rajta. Majdnem mesztelen volt, csak az ágyékát takarta valami kendő, a hón alatt indigókék csomag, meg egy összetekergyékén szőnyeg, olyasféle, amit másfél euróért árulnak mindenütt a parton, egy személyes napozáshoz. Izmos volt és sovány, állandóan felajzott így. Eszembe jutott, hogy citromos olívával napoznak. Egyre világosodott. Az arab aránytalanul izgatott volt, mintha attól tartana, hogyha nem siet, jóvá tehetetlenül lemarad valamiről. Az úhanyhoz lépett, megnyitotta a csapot. Azaz csak megnyitotta volna, de nem jött semmi víz. Éjjelre elzárhatta valaki. Az arab egy pillanatig a tengert nézte, mintha az megmondhatná, hogy mi legyen. Mi volna a teendő? Hirtelen leguggolt, Alkarjával félre söpörte a felszín homokját, hogy az érintetlen, sötétebb és nedvesebb rétegekből markoljon föl egy kupacnyi földet. Szétmozsolta a tenyerén, agodalmasan vizsgálgatta. Aztán maga elé szórta, épp csak annyi maradhatott a kezén, ami a bőr párája megtapadt. Háromszor megdörzsölte a csuklóját és a készfejét. Háromszor egymás után a két tenyerébe temette az arcát, végül háromszor végig simította a bal és a jobb karját, mintha mosakodna. Mintha nem zárták volna el az uhanyozó vizét, éppen úgy. Aztán kibontotta az indigó kék csomagot. Egy öltözet ruha volt, ing és nadrág festett lenvászonból. a munkaruházati boltokban lehetett nálunk kapni hasonlót. Fél lábán imbolyogva magára húzta a nadrágot, aztán fölvette az inget. A tenger fölött vörösteni kezdett az ég alja, majd megjelent az aranykorong felső pereme. Percek voltak már csak a teljes nap felkeltéig. Az arab apró kerektárgyat húzott elő a zsebéből, megnézte, mint egy zsebórát, kisé balra fordult, és leterítette a gyékényt. Hangtalanul mozgott a szája, aztán felemelte mindkét karját a füle magasságába. Azt azért, hogy Allahu Akbar, letudtam olvasni a szájáról. Az ima alatt végignéma maradt, kivéve egy szakaszt, azt viszont szinte belekiabálta a reggeli szélbe. Alig, hogy befejezte, felragyogott a nap érthetetlen erővel, mintha azonnal meg akarna gyilkolni mindent, ami csak a földön él. Az arab lerázta a homokot a szőnyegről, összegöngyölte, és elindult vissza a hálózsákja felé. Észrevette a lépteim nyománt a finom homokban, ahogy a vackához vezetnek. Megdermet, hogy meglátta a letakart tálcát. Legugult a homokba és lassan, mint egy kövelt, ami alatt föltetlen skorpiók nyüzsögnek, fölemelte az ezüst búrát. Elindult egy verítékcsöp a tarkomon, le a gerinc árkára, a fölhólyagzat ing alatt a derekamig. A négyszázas objektív szépen mutatta, nem az volt a tálcán, amit rendeltem. Fri szőlő, arab rántotta és kenyer, lábnek, zátár, és... Fekete olíva helyett full English breakfast, bacon and eggs, tomato and bean, tóztok, -ok, és végül a black pudding, a leszúrt disznó sűrű fekete vére a saját belébe töltve. Nehéz, förgésszerű kiáltás szakadt fel az arabból, valamit előrántott a rongyai közül, és beleszimatolt a sós levegőbe. Fölálltam a hortenziák takarásából, elindultam lefelé a lépcsőn gondolom meg akartam a dolgot valahogyan magyarázni. <síns> Az egész mindennek vége, vége már nem lesz másik, nem lesz jó, soha már, soha. Hogy honnan lesz bügy? hogy honnan jön el, ha jön? vagy nem jön el. Köszönjük mai vendége. Németh Gábor, én Marton Éva vagyok, Víg Mihály, kész az egész címdalát hallották, ami azért fontos, mert hogy Tarbilának akkor Kárhozat című filmjéből van a részlet, és ez már a többedik, csúnyám fogalmaztam, olyan részlet, ami filmből való, és maga a regény is filmhez kapcsolódik, és te magad nagyon erőszálakkal kötődsz a filmhez, tehát hogy szinte minden mozzanatodban ott van a film, túl azon, hogy tanítasz a filmművészeti egyetemen. Neked is volt a pressó című film, ami valahogy különben nekem ezt a kort idézi, ezt a nyolcvanas furcsa intim közeget. Uh -huh. Érdekes, mert az már egy kicsit mikor, tehát ez a 90-es évek, igen, de lehet, a hogy Ez a most... fajta ilyen Presszó folytottságnak, tehát több köze van a... A 80-asokhoz, mint a későbbiekhez. Elhatároztam, hogy háromszokim, mondom, hogy Xantusz János, Xantusz János, Xantusz János, János, mert ugye az eszti asszonyból az a felvétel volt egyelőbb, amelyik a filmben van, tehát ahol szerintem most nem tudom, hogy diegetikusan vagy nem, de hogy a Lukács Santortóból és Boguslav Linda Béléncsüzik, ami egy elég érdekes jelenet, hogyha valakinek ennyi mondat fölidézte, akkor akkor annak örülnék. Igen, hát mindig, mindig fontos volt a film, és valahogy időnként uh, nagyobb szerepet játszik uh, az életemben. Valóban most már egy jó ideje a, a, ez az egyetlen hivatalos uh, munkahelyem, tehát a színház és filmészeti. Nagyon nehéz kerülni a főiskola szót, mert mindenki főiskolára hívja, de hát mondjuk. Praktikusan egyetemi státuszban van. De tök mindegy, hogy hogy hívják. A lényeg az, hogy itt, itt, itt napi kapcsolatom van a filmmel. Például azt mondhatom neked, hogy a múlt héten egészen konkrétan. Ö, azt mondja, hogy. 116 filmet néztünk meg. Hú, azt kimondani. Is. Ugye érdekes. Igen, érdekes. Viskalfilmek, persze, mert most is. Igen, Igen egy az csodálatos, együttem. úgynevezett 6x osztály, tehát 6 szakma, 6 képviselője tanul párhuzamosan, és nagyon sok közös munkájuk van, de a tanulás úgy kezdődik, hogy hogy az elején az első fél mindenkinek kell csinálni egy névi egy emberfilmet és egy környezetfilmet, ezek négy-öt perces filmek, és ezeknek volt a Monstre nyilvános vizsgája. Ezen kívül a, a harmadikosok pedig egy úgynevezett suspense kurzust csináltak Jani a vezetésével, ott azok kicsit hosszabb filmek voltak, és hát nagyon-nagyon jó hét volt, nagyon fárasztó, de nagyon érdekes volt. De te hogy filmül is írsz. Ha érted, hogy mit mondok. Tehát, hogy nagyon képes, nagyon filmszerű, nagyon, mintha peregne a film olyanok az írásaid, és hogy ott is érzem ezt a filmes nagyon erős. Igen, elég, elég sok olyan, olyan szöveg van, ahol előbb látom a dolgot, mint hogy mondat lenne. Tehát, hogy megpróbálok utána menni annak, amit látok. Ilyen értemben, tulajdonképpen képleírások ezek, tehát hogy val valahogyan létező képeket próbálok szövegé változtatni. Miközben, ugye ez egy paradoxon, mert egy írás az mondatokból áll, csak ott van mögötte. Valamilyen módon ez, mint inspiráció. És akkor jön ő, nem top 10, de mondjuk a top 8-ból a következő bárdos deák ágé, megint korszakban vagyunk, nem én vagyok. te nem én. Nem én vagyok, aki valamire váll. Az te vagy és nem én. Nem én vagyok, aki valamitől fél. Az te vagy és nem én. Te vagy, aki csinálhat valamit és nem én vagy vagyok, mit csinálod valamit Isten Jó. jó, ha már senkinek sem vagy, jó. nekem akkor vagy a legjobb, ha már mindenkinek rossz vagy, nekem akkor vagy a legjobb, ha már mindenkinek rossz vagy. belső közlés vendége német Gábor, 2002-ben jelent meg utoljára könyved a zsidó vagy kérdőjel, akkor, és szerintem most és ez úgy bele nyomult az ember képébe ez a kérdésfelvetés, és te adnál egy korábbi interjútban egy nagyon pontos választ arra, hogy a zsidó az egy metafora, megalázottakra, megszomorítottakra, mi minden ez a zsidó, ami szerintem ma legalább akkor a rezonanciával, hanem élesebben szól, mint 2002-ben. Hát tulajdonképpen a, azt is mondhatnám, hogy a, az idegenségnek a metaforája, hogy az talán szikárabb szó. Tehát minden olyan helyzetre jó, amikor az ember úgy érzi, hogy, hogy egyedül van valamivel, tehát hogy magára marad és hogy a, a minden, ami ebből következik, az valamilyen módon ide tartozik ehhez a, a fogalomhoz. Tehát tulajdonképpen zenei értelemben ez a témája ennek a könyvnek szerintem. Tehát, hogy olyan helyzeteket jár körül, amikor a, amikor a beszélő, aki piszkosul hasonlít rám szerintem, <gül> Az igen, az, az át, átélhetet volt módja átélni ezt az élményt, amit, amit korra gyerekkorában ezzel ott magyarázni egy, egy film, szintén egy filmélmény hatására. Egy a svíc hatására. Az különben nekem nagyon érdekes, hogy ugye az a gyerekkori éned meséli el a vastag szocializmusban, de a felnőttkori szeméregen keresztül, és olyan érdekesen pakolódik egymásra az a két időség, a gyerek értelmezése, meg a felnőtté. Megint, hogy az időhöz... Igen, mert úgy va valamilyen módon úgy alakult ennek a könynek a nyelve, hogy egyik irányba sem tudtam dönteni, tehát hogy nem, nem akartam egy olyan szöveget csinálni, ami imitálja minden estől a gyerek nyelvet, mert ezt valamilyen módon pontatlannak vagy őszintétlennek éreztem. Azt a pozíciót is őszintetlennek éreztem volna, hogyha ha minden stül a felnőtt nézőpontja van, tehát, hogyha on, onnan van elbeszélve egy, egy felnőtt szemszögéből a 180 centi magasból van nézve ez a történet, azt se akartam. Viszont mind a két hang beszélt. Bennem, tehát úgy gondoltam, hogy az a jó, hogyha ezeknek valami groteszk összejátszás az ebben a nyelvi térben, ami a könyv. De egy állóvízbe dobott kő volt, ebbe volt egy provokáció, nagyon erőteljes a cím. Nem szántam, egyáltalán nem szántam provokációnak, egyszerűen arról van szó, hogy ennek volt egy szövege, ami egyébként korábban egy korábbi könyvemben más formában megjelent, ami ezt a bizonyos gyerekkor élmény dolgozta föl, és annak a szövegnek ez volt a címe, mert az a szöveg úgy végződött, hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy... Tehát föltenni ezt a kérdést, ami a könyv címe akkor csak az egész szöveggel, ebben az esetben az egész könyvvel tudok rá válaszolni. E, nagyon picike időnk van, annyi, hogy szerkesztő voltál, literár rádiós, hogy neked nagyon fontosak ezek a közegek, vagy mint hogyha mindig továbbállnál abba a közegből, jól érzed magad, ahol ereje van a szónak, kérdőjel? <gül> hát ez, ez, ez, ez így keretes szerkezet lesz, hiszen az elején is erről beszéltünk nagyjából, hogy, hogy igen, nem, nem nagyon túl hosszú időre nem tudok valamivel tökéletesen azonosulni, tulajdonképpen lehet, hogy semmivel se. És ezért valahogy bennem van ez, hogy arra hogy mozdulni, kicsit más csinálni. Általában jól érzem magam egyébként kisebb, kisebb közösségekben, vagy kisebb csapatokban, valaha egyszer mi is dolgoztunk egy ilyen kisebb csapatban, és ott is jól éreztem meg, ami mi a jól ére. Ez a valamikori nagyon jó hangulatú magyar rádió, ahol hosszú éveket töltöttünk el együtt igen, egymás igen. melletti szobában. <gül> Így van. És ott is addig és azért voltam, amíg ez ment, vagy sikerült. És akkor jön egy következő ének, ami először számomra meglepő volt, de aztán rájöttem, hogy nem, nem, nem, ugyanebbe a sorba illik Ákos a Mariguana, Cha, Cha, Cha. Zenko Dol, Argentina Dol Beruik. Tut mariguana, cha, cha, cha. Salvo dol rosario dolantesik. Tanzolia, mariguana, cha, cha cha. Csodás ritmus, Mariguana, Mariguana, Mariguana, Csap, Csap. Száll a dolgozáriótól állt ez jár, Mariguana, cia. Mariguana mari guana mari guana Marigwana, Marigwana, Marigwana, chach cha. Salodoru darju dolantezik. Chokezya, Marigwana, chach cha cha. Cha cha cha. Itt a zeneközben német Gábor elmondta, hogy a Gotár Péter, az említett Gotár Péter darabban az, ahol a farkas is jóban ez a zene szerepelni fog, tehát hogy ilyen módon indokolt is volt, hogy itt is meghallgathassuk. Nagyon sok mindenről beszéltünk, meg nagyon kevés mindenről, de többek között a Zsidó vagy című regényedről, egy készülő új regényről, kicsi szerkesztésről és egyebekről. Mielőtt majd elbúcsúzunk, még meghallgathatjuk az utolsó számot, Émi a You Know I'm Not kódot. Jövő héten Vári György várja önöket, Shine Gábor költő lesz a vendége. Vendégünknek, német Gábornak megköszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt voltam. Angmester, Burgerla és a szerkesztő Pályi Márk nevében is megköszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok. Martonévát hallották. Meet your dance